בעזרת השם יתבאך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה נ"ג, מיוסד על תורה נ"ג בליקוטי מר"ן. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ריבונו של עולם, אל ברוך גדול דעה, זקן ורכמך הרבים לדעת שלם ואמת. שאזכה להשלים את דעתי בתכלית השלמות עד שיהיה דעתי קרוב וסמוך לדעת השם יתבאך. בתכלית ההתקרבות, ולא יהיה הפרש ביניהם כי אם בחמישה דברים שנבדל דעת האדם מדעת השם נדבח שאי אפשר לאנושי להשיגם. ואזכה לינוק תמיד מדעת השם נדבח בתכלית השלמות. ותזכני ברחמיך אבים שיהיה לי חומר ממוזג במזג השווה, שיהיה לקבל שכל. ותשפיע עלי יראתך הקדושה ותהיה יראת ה' על פניי לבלתי יחטא. ותהיה יראת חטאי קודמת לחוכמתי, ועל ידי זה תתקיים חוכמתי ודעתי בתכלית השלמות. ותזכני בהחמח רבים חסדיך עצומים להעמיד תלמידים הגונים הרבה, להאיר בהם דעת קדוש ואמיתי, להדריכם בדרך ישרה להודיעם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. כפי מה שקיבלנו מרבותינו הקדושים זיכרונם לברכה בדרך אשר דרכו בה מעולם. להעיל בהם עצות נכונות וישרות, לעוררם ולעקיצם משנתם, להכניס בהם דעת ויראת שמיים באופן שיזכו לשוב אליך באמת בכל לבבם ובכל נפשם ובכל מאודם. על עמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. ותצילני ותשמרני ברחמיך חרבים שלא יעלה בדעתי שום פנייה או מחשבת חוץ חס ושלום בעניין התקרבות בני אדם בשביל ארבעות כבודי חס ושלום. רק כל כוונתי תהיה באמת בשביל כבודך כדי למלות רצונך. ותיתן כוח לייעף כמוני לסבול ולקבל בהערה כל הטרחות והיגירות שצריכים בשביל עסק זה לקרב בני אדם לעבודת השם ידבח. ואזכה לרדוף אחריהם בכל כוחי לקרבם לעבודתך. בכל כוונתי יהיה לשמך לבד באמת כדי להשלים דעתי בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ועל ידי זה תזכנו להוליד בנים חיים וקיימים בקדושה ובטהרה לשמך ולעבודתך. ותרבה זרעינו ככל הים וככוכבי השמיים לרוב. ותרחם עלינו ותיתן לנו כוח שנזכה לפקוד עקרות בתפילתנו. ותלמדנו ברחמיך רבים איך להתפלל בשביל עקרות, לפוקדם לטובה בדבר ישועה ורחמים. ותשמע תפילתנו ותאזין את שברתנו שיהיו כל עקרות נפקדות לטובה חשקל מהרה. ויולידו ברחמיך בנים חיים וקיימים, ויתרבו עמך בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. וכשם שגברו רחמיך על אבינו הראשון, אחד היה אברהם אבינו. ואשתו עשרה אמנו, אשר זכרתם לטובה ותפקדם לעת זקנותם. ונתת להם את יצחק, ותפתחתם להרבות זרוע ככוכבי השמיים, כן יאמונה מאך ורחמיך על כל עקרות עמך בית ישראל, אשר עיניהם תולות אליך לבד, שתיתן להם זרע של קיימא לעבודתך וליראתך. רחם עליהם למענך ופוקדם לטובה ומלא משאלותם ברחמים ותאתר להם. ותשמע תפילתם ותיתן להם הריון, אחי ישקל ויזכו להוליד זרע של קיימה, וישמחו אביהם ואימם בהם, ויזכו לגדלם, לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לאורך ימים ושנים טובים. ריבונו של עולם חוץ ואחר מהלנו, והתפתה, והתרעץ, והתרצה, והתפייס לתפילתנו. ושמע כל פגיעתנו, והשלם את דעתנו ברחמך רבים, ונזכה להכיר אותך גם בזער השלמות שאין שלמות אחריו. ולהודיע גדולתך וגבורתך לכל באי עולם, להודיע לדורות הבאים את כל מעשי ה' הגדול והנורא אשר שמענו מאבותינו ורבותינו הקדושים. דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו, אב לבנים יודיע על עמיתיך. ונזכה לקיים באמת מקרא שכתוב, והודעתם לבניך ולבני בניך, למען דעת כל עמי הארץ, כי ה' הוא האלוהים אין עוד.